Третє липня. Ангел каже «Стисни кулак», потім каже «Вистав указівний палець, наче ти хочеш подлубатися в носі». Він бере місце за руку з виставленим пальцем і повертає так, що кінчик пальця ледь торкається чорної фарби на стіні. Водячи її пальцем по смузі розпиленої чорної фарби, по фрагментах речень та по закарлючках, по плямах та масках, ангел питає «Ти нічого не відчуваєш?». До речі, вони – чоловік та жінка, що стоять, ледь не торкаючись один одного в маленькій темній кімнаті. Вони вповзли туди крізь маленький отвір у стіні, а власниця будинку чекає за стіною. Щоб ти знав на майбутнє, ангел вбраний в оті тугі коричневі шкіряні брюки, від яких відгонить так, неначе їх щойно наквацювали кремом для черевиків, або так, як пахнуть шкіряні сидіння в автомобілях. Або як твій гаманець, просякнутий потом від того, що він лежить у твоїй задній кишені, коли ти їздиш на авто з пекотним літнім днем. Містя зазвичай переконувала себе, що не любить цей запах, і ось тепер він іде від штанів, що їх надягнув ангел, який притиснувся до неї. Час від часу власниця будинку довбеногою стіну і вигукує. «Може ви мені скажете, що ви там замислили?» Сьогодні тепло й сонячно, незначна хмарність, і якась домовласниця, що як зателефонувала з Pleasant Beach, сказала, що як виявилося, зникла її сніданкова кімната і декому краще було б негайно приїхати і самому подивитися. В місті подзвонила Ангелу, і він зустрів її, коли пришвартувався пором, щоб потім поїхати разом. Він прихопив із собою фотоапарат, а також торбу з лінзами та плівками. Може ти пам'ятаєш, Ангел мешкає в Оушен-парку. «Кажу тобі, наздогад, ти законопатив його кухню». Він каже, що те, як ти пишеш літеру «М», перший горбок вищий за другий, свідчить, що ти цінуєш власну думку вище за думку громади. І що твоя прописна «Н» з різко скошеною вниз другою паличкою вказує на те, що ти не схильний до компромісів. «Це графологія, наука точна і справжня», – каже ангел. Побачивши оті слова у своїй пропалій кухні, він захотів поглянути і на інші будинки. До речі, він каже, що те, як ти пишеш свої прописні Z та У, схиляючи нижнє заокруглення вліво, свідчить про твою сильну прив'язаність до матері. І Місі сказала Ангелу де Лапорте, що тут він безперечно мав рацію. Вони з Ангелом поїхали до Плезант Біч, і двері їм відчинила жінка. Вона поглянула на них, закинувши голову так, що лінія її погляду збіглася з лінією її носа. Виставивши підборіддя з тонко стиснутими губами і скотюрбивши жувальні м'язи в куточках щелепи, наче маленькі кулачки, жінка саркастично спитала. А що, Пітеру Вілмотту ліньки самому тут нарисуватися? Стиснувши отой маленький м'яз, що йде від ніжньої губи до підборіддя, тобто підборідний м'яз, так міцно, що на шкірі підборіддя з'явилося безліч дрібних ямочок, вона каже. Починаючи з сьогоднішнього ранку, мій чоловік тільки знає, що прикладається до пляшки. Підборідний м'яз, зморщувальний м'яз, усі ці маленькі м'язи обличчя – це те, що ти відразу ж вивчаєш на курсі анатомії в мистецькому коледжі. Завдяки цьому ти вже зможеш розрізняти фальшиві усмішки, бо м'яз сміху та шийний м'яз сильно відтягують вниз нижнього губу, роблять її ледь непрямокутною і оголяють нижній ряд зубів. До речі, не таке вже й велике досягнення – вміти розбиратися, коли люди лише прикидаються, що ти їм подобаєшся, а коли ні. У кухні цієї жінки жовтий шпалеровий папір відстає від отвору біля підлоги. Жовті кахлі на підлозі вкриті старими газетами та білою гіпсовою пилюкою. Побіля діри стоїть пакет для покупок, доверху напханий шматками розбитого гіпсокартону. Стрічки порваних та скручених жовтих шпалер стирчать із мішка. Жовтих шпалер із цятками маленьких помаранчевих соняшників. Жінка стояла поруч із дірою, склавши руки на грудях. Кивнувши на отвір, вона сказала «Це там, прямо всередині». Монтажники стальних конструкцій, пояснила їй місті, вони прив'язують гілку дерева до вершини нового хмарачоса, чимо стане знак того, що під час спорудження ніхто не загинув, або для того, щоб принести благополуччя новій будівлі. Це зветься увінчання гілкою. Чудернацька традиція. У головах отих будівельників повно всіляких раціональних забобонів. Місті сказала домовласниці, щоб та не турбувалася. Її зморщувальний м'яс стискає брові над переніссям, її леватор лабіл суперіоріс відтягує верхню губу, і на обличчі з'являється глуслива посмішка. А ніздрі погрозливо роздуваються. Її депресор лабіл інферіоріс відтягує нижню губу, огуляючи нижній ряд зубів, і вона каже: це вам доведеться потурбуватися. А за отвором – маленька темна кімната, оперзана з трьох боків, умонтованими в стіну жовтими сидіннями, що на кшталт кабінету в ресторані, тільки без столу. Мабуть, через це домовласниця і зве її сніданковою нішею. Жовтого кольору в кімнаті надають жовтий вініл та жовті шпалери на стінах. І все це вкрите за нанесеними чорною спрей-фарбою. Ангел водить її рукою по стіні, де написано «Спасимо наш світ, знищивши оцю армію загарбників». Це пітрова чорна фарба, це його розірвані речення та каракулі, його ризочки. Фарба петляє через узяті в рамку малюнки на стінах, вишиті подушечки та через лавки, покриті жовтим вінілом. На підлозі порожні бляшанки з чорними спіралеподібними відбитками рук Пітера, а його чорні відбитки пальців наче й досі стискають ці бляшанки. Написані спрейфарбою слова петляють через маленькі рамкові малюнки квітів та пташок. Чорні слова пролягли через маленькі вишиті подушечки, які зазвичай підмощують під сраку. Слова на всі розбіглися по кімнаті і по кляній підлозі і постелі. Ангел каже «Дай мені руку» і згортає її пальці в кулак, залишаючи стирчати лише один вказівний палець. Притуливши кінчик цього пальця до чорного напису на стіні, він водить його так, щоб місті відслідкувало кожне слово. Міцно обхопивши її кулак, він водить її палець. Навколо комера та пахв його футболки темні плями поту. Він дихає вином прямо в шию місті. Поки вона не спускає очей з чорних слів, ангел якось дивно не спускає очей з неї. І взагалі в цій кімнаті виникає якесь дивне відчуття. Ангел притискає її палець до стіни, рухає його по намальованих словах і питає. «Ти відчуваєш те, що відчував твій чоловік?» Як навчає графологія, коли провести своїм указівним пальцем по зробленому кимось напису або взяти дерев'яну ложку чи копистку і просто провести ними по вже написаних словах, то можна відчути те, що відчував автор цих слів під час їх написання. Доведеться дослідити натиск та швидкість написання, щоб натискати з тим самим зусиллям, що й автор. Щоб писати з такою ж самою швидкістю, що й автор. Ангел каже, що це приблизно як акторський метод. Це він називає методом фізичних дій Костянтина Станіславського. Ангел каже, що аналіз почерку та акторська методика стали популярними приблизно в один і той самий час. Станіславський вивчав праці Павлова з його сонявим собакою, а також праці нейрофізіолога Сеченова. А раніше Едгар Аллан По вивчав графологію, і всі намагалися пов'язати фізичне з емоційним. Тіло й душу, світ і уяву, цей світ і той світ. Ведучи палець місті по стіні, він провів його по таких словах – «Твою повінь, твою ненаситну жадобу і шумливі домагання». Ангел Пошипки каже, якщо емоції здатні утворити фізичні дії, то повторювання фізичних дій здатне відтворювати ті ж самі емоції. Станіславський, Сеченов, По – усі вони намагалися породити фізичну дію, щоб потім за допомогою її повторення отримати змогу наново відтворити почуття. Безкінченний спосіб повторити випадкове. Конвейер для планування та виробництва спонтанного. Зіткнення містичного та промислової революції. Як ганчірка, що нею натирають до близьку черевики, ось як пахне ця кімната. Так, як пахне внутрішній бік широкого ременя, як бейсбольна рукавиця, як нашийник собаки. Це слабкий кисловатий запах мокрого годинникового ремінця на твоєму спітнілому зап'ясті. Звук ангелового шепоту, її щока змокріла від його дихання. Його долоня стискає руку місті міцно, як капкан. Його нігті впиваються їй у шкіру, і ангел каже, «Відчуй, відчуй сама і скажи мені, що відчував тоді твій чоловік». І слова на стіні, «Ваша кров – це наше золото». Інколи щось читати, все одно, що ляпаса вхопити. А потебіч діри, домовласниця щось каже. Потім стукає в стіну і знову каже, цього разу вже гучніше. «Якщо зібралися щось робити, то вже робіть, не боріться». Ангел каже, «Повтори, у голос написане». А на стіні написано, «Ти, як не лихо, тягнеш за собою всі свої невдачі та негаразди». Проводячи пальцем твоєї дружини по кожному слову, Ангел шепоче, повторив голос. А місті відповідає, «Ні, це просто якась маячня», каже вона. Міцно обхопивши руку місті і скеровуючи її палець, Ангел злегка підштовхує її плечем вздовж напису і знову каже, та це ж не просто слова, і ти можеш їх проказати. А місті відповідає, вони лихі і не мають сенсу. Ось ці слова. Вирізати всіх вас, як жертовних тварин, аж до четвертого коліна. Тепла шкіра ангела місно огортає її руку. Він шепоче. А навіщо ж ти тоді приїхала поглянути на них? Знову слова. По товстих ногах моєї дружини розповзаються варикозні вени. По товстих ногах твоєї дружини. Ангел шепоче. І навіщо ж тоді було приїжджати? Тому, що її милий дурний чоловік не залишив посмертної записки. Тому що це та частина його яства, про яку вона й не здогадувалася. Тому що їй хочеться зрозуміти, ким він був. Бо вона хоче виявити, що ж сталося. В місті відповідає Ангелу. Не знаю. Будівельники, які дотримувалися давніх традицій, пояснює вона йому, ніколи не розпочинали нову споруду в понеділок, тільки в суботу. Після закладин фундаменту вони кидали в нього жменьку житнього зерна і тільки через три дні, якщо насіння не проростало, починали будувати. Під долівкою вони клали стару потерту Біблію або замуровували її в стіну. І одну стіну завжди лишали нефарбованою, аж поки не прибували домовласники. Це робилося для того, щоб диявол не дізнався про спорудження нового будинку, аж поки до нього не можна буде в'їхати і жити. З кишеньки своєї фотосумки ангел дістає щось пласке та сріблясте, завбільшки з кишенькову книжечку. Це фляжка, квадратна і блискуча, вигнута так, що коли дивитись крізь неї з увігнутого боку, здаєшся худим та високим, а з вигнутого боку – опецькуватим і товстим. Він подає фляжку місті, метал важкий та гладенький, а з одного боку – кругла кришечка. Вага фляжки коливається, бо щось плюскається всередині. Його фототорба – цупка сіра тканина з безлічу за блискавок. На високому і тонкому боці фляжки вигравіювано. Ангело, ті амо. Місті питає, а ти, ти чому тут? Коли вона бере фляшку, їхні пальці торкаються, фізичний контакт, флірт. До речі, погода сьогодні частково підозріла, можна очікувати подружньої зради. Ангело відповідає, це джин. Кришечка відкручується і звисає на маленькому ланцюжку, яким вона кріпиться до фляги. Те, що всередині, має приємний запах, і ангел каже «Пий». Відбитками його пальців покрити все її тонке та високе відображення на полірованій стінці. Крізь отвір у стіні видно ногу домовласниці в замшевому мокасині. Ангел ставить свою сумку так, щоб закрити цей отвір. Тобі чути, як десь далеко від усього цього шиплять і вибухають океанські хвилі. Одна за одною – шиплять і вибухають. Графологія твердить, що в нашому почеркові проявляються три аспекти нашої особистості. Усе, що знаходиться в нижній частині рядкових літер, наприклад, хвостик літери У чи З, усе це вказує на нашу підсвідомість, тобто ід за фрейдом. Це твоя найбільш тваринна сторона. Якщо хвостики схиляються праворуч, це значить, що ти спрямований у майбутнє і до світу поза тобою. А коли хвостики схиляються ліворуч, це значить, що ти застрягнув у минулому і дивишся всередину самого себе. Усе твоє життя проявляється в кожній фізичній дії. У тому, як ти пишеш або йдеш по вулиці, у тому, як ти тримаєш свої плечі, каже ангел. Усе це мистецтво. Жестикулюючи, ти видаєш історію свого життя. В фляжці джин, і ти відчуваєш його прохолодну приємність, коли він тоненькою цівочкою стікає вниз твоєю горлянкою. Ангел каже, що форма твоїх високих літер, усе, що вивищується надзвичайними рядковими літерами, як от Е чи Х, усе це вказує на твоє вище духовне Я, на твоє суперего. Те, як ти пишеш свої І або ж Ф або І, свідчить про те, ким ти прагнеш бути. А все, що знаходиться проміж, тобто більшість твоїх рядкових літер, усе це демонструє твоє его. Стиснуті, гострі, розтягнуті, округлі, усі ці букви показують звичайного буденного тебе. В місті подає флягу ангелу, і той робить ковток, і питає. А ти нічого й не відчуваєш? Слова Пітера промовляють. Вашою кров'ю збережемо ми наш світ для прийдешніх поколінь. Це твої слова, твоє мистецтво. Ангел розмикає свої пальці і збирає їх з її руки. Потім його пальці зникають у темряві і стає чути, як на фотосумці розтібаються блискавки. Запах коричневої шкіри відступає від місті і раптом клац і близь, клац і близь, то Ангел фотографує. Він нахиляє фляшку до своїх губ і зображення місті ковзає вгору вниз по металу між його пальцями. А її пальці далі черкають стіни і ось ще один напис. «Я зробив свою частину роботи, я знайшов її». І далі йдеться. «Я не вмію убивати, це вона, Кат». Місті каже, що скульптор Берніні, щоб отримати достовірну гримасу болю, палив свою ногу свічкою і одночасно малював ескіз свого обличчя. Коли художник Жеріко писав свій плот медузи, він ходив до шпиталю, щоб зарисувати обличчя помираючих. Їхні відрізані голови та руки він приносив до своєї студії, щоб спостерігати, як гниючі, міняє колір шкіра. Стіна загула, потім знову загула і під її рукою застремтіли шпалери та гіпсокартон. То домовласниці з протилежного боку знов вдовби ногою в замшовому мокасині і взяті в рамку квіти птахи торохтять об жовті шпалери, об каракулі чорної спрей-фарби. Домовласниця гукає. Можете передати Пітеру Вілмоту, що за оцю муйню він сяде за грати. А далеко від усього цього океанські хвилі шиплять і вибухають, шиплять і вибухають. І досі, проводячи пальцями по стіні і намагаючись відчути те, що ти відчував у той момент, Місті питає. «Ти ніколи не чув про місцеву художницю Мавру Кінкейт?» Ангел відповідає за фотокамери. «Та трохи» і клацає за твором. Питає. А вона не страждала синдромом Стендаля? А Місті робить ще один ковток джину. Він обпікає і на її очах виступають сльози. «Мавра Кінкейт від нього померла?» – питає вона. Не припиняючи знімати, ангел дивиться на неї крізь свою фотокамеру і каже. «Поглянь сюди. Ти, здається, казала, що ти художниця? Щось розповідала про анатомію? От тепер і усміхнися так, щоб твоя усмішка була як справжня». ЧЕТВЕРТЕ ЛИПНЯ щоб ти знав, усе просто прекрасно. Сьогодні день незалежності і готель повен. Пляж юрмиться людьми. Вестибюль заповнений відпочивальниками. Вони тусуються в очікуванні фейерверку, який мають влаштувати на материку. Твоя донька Тебі начепила на кожне око по стрічці маскувальної плівки і така пробирається через вестибюль, тицяючи і мацаючи руками присутніх. Рухаючись від каміна до столика реєстратора, вона шепоче. Вісім, дев'ять, десять. Лічачі кроки пройдені від однієї віхи до другої. відпочивальники прибутці аж підстрибують від несподіванки, коли відчувають дотик її рученят. Натужно всміхаючись, вони відходять у бік, даючи їй пройти. Ця дівчинка в сарафані з вицвілої рожевої шотландки з темним волоссям, зібраним на потилиці жовтою стрічкою, вона як бездогане типове уособлення дівчинки з Чекайленду. Уся в губній помаді та лаку для нігтів. Грає в якусь милу і чудернацьку старомодну гру. Розчепіривши пальці, вона проводить руками по стіні, мацає малюнок у рамці, торкається книжкової шафи. А за вікнами вестибюлю спалахи і гуркіт. З материка злітають феєрверки і, описуючи високу дугу, летять до острова. Таке враження, що готель зазнає артилерійського обстрілу. Великі вертушки з жовтого та помаранчевого полум'я, вибухи червоного вогню, блакитні та зелені смуги іскри. Гуркіт завжди відстає, як грім відстає від блискавки, і місті підходить до свого дитинчати і каже, «Люба, вже почалося, розкривай очі, йди подивися». Не розклеюючи очей, тебе відповідає, «Мені треба дослідити кімнату, поки всі тут». Навпомацьки рухаючись від незнайомця до незнайомця, а всі вони заклякли, дивлячись у небо, Тебі рахує свої кроки до вестибюльних дверей та ганку. П'яте липня На ваше перше справжнє побачення, коли ти зустрівся з місті, ти натягнув для неї полотно. На своєму побаченні Пітер Вілмот і Місті Кляйнман сиділи в бур'янах на великій порожній автостоянці. Було літо, і довкола них кружляли бджоли та мухи. Вони сиділи на картатій ковдрі, яку місті принесла зі свого помешкання. Узявши із собою свою скриньку з фарбами, зроблену з паливого дерева і вкриту пожовклим лаком, з потемнілими мідними накутниками та завісами, місті відкинула ніжки і зробила зі скриньки мольберт. Якщо ти це пам'ятаєш, то гортай уперед Якщо пам'ятаєш, бур'яни були такі високі, що тобі довелося їх витоптати, щоб зробити вам гніздечко під сонцем. Був весняний семестр і, здавалося, всіх мешканців студентського містечка охопила одна й та сама ідея. Сплести компакт-програвач або ж персональний комп'ютер, тільки з травинок та паличок, або корінців, або стручків. У повітрі висів запах гумового клею. Ніхто не натягував полотен і не малював пейзажів, бо в цьому не було нічого прикольного. Але Пітер сів на ото ковдру під сонцем, він розстебнув куртку і задрав край свого мішкуватого светра. А під ним, притиснувши до шкіри грудей та живота, виявилося чисто полотно, прикріплене до підрамника. Замість того, щоб вдягнути сонцезахисні окуляри, ти обвів очі вугільним олівцем та провів чорну лінію на носі. І вийшов великий хрест посеред твого обличчя. Якщо ти читаєш це, то знай, що ти бозна скільки пробув у комі, і цей щоденник аж ніяк не розрахований на те, щоб наводити на тебе нудьгу. Коли місті спитала, чому він приніс полотно отак під одягом, засунувши рамку під светр, Пітер відповів, щоб пересвідчитися, що воно гарно сидітиме. Отак ти й сказав. Якщо ти пригадаєш, то дізнаєшся про те, як ти жував стебло трави, яким воно було на смак. Ти жував його своїми великими та квадратними щелепними м'язами спочатку з одного боку, потім з другого, все жував та жував. Однією рукою ти шарив між бур'янами, вишукуючи шматочки гравію або грудочки землі. А всі по другому місті плели свої ідіотські плетова страви, трави, щоб потім зробити з них усілякі пристрої, які будуть достатньо реалістичними, щоб виглядати комедно і прикольно. І зробити їх так, щоб не слід було пояснювати, що то таке. Бо якщо пристрій не матиме вигляд справжнісінької доісторичної хейтек системи, то не буде смішно, іронія не спрацює. Пітер дав їй чисте полотно і сказав «Намалюй щось". А місті відказала «Тепер ніхто не малює фарбами, уже не малює». А якщо хтось, наскільки її відомо, і малював, то хіба що своєю кров'ю або спермою, і малював на живих собаках із тваринного притулку або на желатинових десертах тієї чи іншої форми, але на полотні ніколи. То Пітер сказав: Бюся в заклад, ти досі малюєш на полотні. А чому ти так думаєш? спитала місті. Тому що я відстала від життя, тому що я не вмію інакше. А Пітер і каже: Просто бери, нехай йому гриць і малюй. Вважалося, що вони вищі за репрезентативне мистецтво, вищі за звичайні приємні для ока малюночки. Вони мали опанувати візуальний сарказм. Місті сказала, що вони платять надто багато за те, щоб їх не навчали техніки дієвої іронії. Сказала, що красива картинка не дасть світу нічого нового. А Пітере каже, ми ще не досить дорослі, щоб пиве купувати, а ти кажеш, що ми маємо чогось навчити світ. Лежачи на спині у трав'яному гнізді і підмостивши руку під голову, Пітер мовив, «Усі зусилля світу будуть марними, якщо ти не маєш натхнення. Якщо ти, Йолопе, і так нічого й не помітив, то скажу, що місті справді хотіло тобі сподобатися. До речі, і сукню, і сандалі, і обвислий солом'яний бриль – усе це вона вдягла саме для тебе. Якби ти хоч трохи доторкнувся до її волосся, то воно б аж захрустіло від лаку». Вона вилила на себе стільки парфумів, що стала приваблювати до себе бджіл. А Пітер установив чисте полотно на її мольберт і сказав, «Мавра Кінкейт ніколи не ходила до задріпаного мистецького коледжу». Виплюнувши зелений жмутик пережованої трави, він висмикнув іще одне стебло і встромив його в рота. Ворушачи позеленілим язиком, він сказав, «Закладаюся, що якби ти малювала те, що в тебе в серці, то твої картини вже висіли б у музеї». У серці в неї всіляка дурнувата фігня, відказала місті. Пітер мовчки зірнув на неї і каже, «А навіщо ж тоді малювати те, що тобі не подобається? Те, що тобі подобається, відповіла йому місті, ніколи не продається. Люди таке не купуватимуть». Та Пітер їй каже, «А що, як тебе чекатиме приємна несподіванка?» То була його теорія самовираження, парадокс професійного художника. Як ми все життя намагаємося самовиразитися, а виходить, що нам нема чого сказати. Ми хочемо, щоб творчість була причиною наслідковою системою, щоб вона давала відчутний результат. Ринковий продукт. Ми хочемо поставити знак рівності між самовідданою працею і дисципліною та визнанням і винагородою. Ми встрибуємо набігову доріжку під назвою Мистецький коледж, вибираємо магістерську програму в образотворчому мистецтві і вчимося, вчимося, вчимося. Але нам, з усіма нашими прекрасними навичками, немає чого відображати. Як послухати Пітера, то ніщо не обламує нас сильніше ніж коли ледачий обдовбаний наркоман або сонявий педофіл створює шедевр, начебто абсолютно випадково, коли якийсь ідіот не боїться сказати, що йому насправді подобається. Платон, каже Пітер і повернувши голову, випльовує трав'яну джуйку. Платон сказав, той, хто підходить до храму Мус без натхнення, гадаючи, що досить саме лише майстерності, так і залишається портачем, а його претензійну поезію заглушать пісні, написані безумцями. Уставивши ще одну стеблину в рота, він пожував, а потім сказав, а що робить місті Кляйнман безумною? Її фантазійні будинки та бруковані вулиці. Її чайки, що кружляють над устрічними човнами, які повертаються з мілин, котрі їй ніколи не доводилося бачити. Привіконні ящики, повні ротиків та циній. Нічого на ньому і тому світі не змусить її малювати отаку бздуру. мав ракенкейт, каже Пітер, узяла в руки пензля аж у 42 роки. З цими словами він почав виймати з паливої скриньки пензлики і розминати їхні засохли кісточки. Мавра зцапала якогось типового острівного теслю з острова Чекейленд, і у них народилося двійко діточок. Пітер витягнув тюбики з фарбою і поклав їх поруч із пензлями на ковдру. «Усе було добре, поки не помер її чоловік», – пояснив він. Ось тоді Мавра захворіла, серйозно захворіла, на туберкульоз легенів чи що. У ті часи, коли жінці було 41, то вона вже вважалася старезною бабою. Свою першу картину Мавра Кінкейт написала тільки тоді, коли одна її дитина померла. Він сказав, може справді люди мусить сильно страждати, щоб ризикнути робити те, що вони люблять. Оце все ти і сказав в місті. А ще ти розповів, що Мікеланджело був депресивним маніяком, який у своїх картинах зображав себе мучеником, з якого здирають шкіру. Анрій Матіс полишив адвокатську діяльність через апендицит. Роберт Шуман почав писати музичні твори лише тоді, коли паралізувала його праву руку, і він був змушений кинути свою кар'єру концертного піаніста. Коли ти все це розповідав, тирився у своїй кишені, намагався щось звідти виводити. Ти говорив про Ніче та про його сифіліс в останній стадії, про Моцарта та його уремію, про пола кліта склеродерму, яка скрючувала його суглоби та м'язи так, що він помер про Фріду Кало та спинномозкову грижу, що вкривала її ноги кровоточивими виразками, про лорда Байрона та його клишоногість, про сестер Бронте та їхній туберкульоз, про Марка Ротко і його самогубство, про Фленері О'Конор та її туберкульоз шкіри. Натхнення потребує хвороби, фізичної вади, безумства. Томас Ман каже, зауважив Пітер, що великі міцці – це великі інваліди. А потім ти поклав на ковдру ще одну річ. Там серед тюбіків із фарбою та пензликів лежала велика брошка з фальшивими діамантами, завбільшки майже зі срібний долар. Вона мала прозорі скляні камінці та малесенькі поліровані дзеркальця в жовто-помаранчевому кільці оправи. Всі дзеркальця надщерблені та помутнілі. Лежачи на картаті ковдрі, ця брошка, здавалося, розбивала сонячне проміння на міріади іскор. Метал оправи був тьмяно-сірого кольору. Він тримав фальшиві діаманти своїми гострими зубенятами. Пітер спитав, «Ти хоч щось чула з того, що я сказав?» І Місті підняла брошку. Іскарка відбилася просто їй в очі. І вона, запаморочившись, намить осліпла. Про все забула, і про сонце, і про бур'яни. «Це тобі», – промовив Пітер, «для натхнення». А відображення місті розбилося на безліч шматочків у кожному зі скляних діамантів, на тисячі фрагментів її обличчя. Споглядаючи іскристі барви у своїй руці, Місті сказала, «Розкажи мені, розкажи, як помер чоловік Маври Кінкейт». І Пітер з позеленілими зубами виплюнув пожовану траву у довколишні високі бур'яни. На його обличчі чорний хрест, намальований вугільним олівцем. Облизавши свої зелені губи своїм зеленим язиком, він відповів. «Убивство. Його вбили. І місті почала малювати». 6 липня. До речі, в старій брудній бібліотеці, де шпалери відстають від стіни на кожному стикові, а лампи денного світла, що висять на стелі повні мертвих мух, усе, що ти можеш пригадати, і досі там. Той самий старий потертий глобус, пожовклий, як лимон. Континенти з вирізами в тих місцях, де колись були такі країни, як Пруся чи Бельгійське Конго. Там досі висить у рамці оте-попередження – Кожного, хто псуватиме бібліотечні книги, переслідуватимуть у судовому порядку. А стара місіс Террімор, бібліотекарка, так вона і досі носить свій твідовий костюм, та тільки тепер до нього додався ще й величезний, як тарілка, значок із написом. Скористайся фінансовими послугами фірми Owens Ledding і знайди себе в новому майбутньому. Якщо ти чогось не розумієш, ти можеш придумати для цього будь-яке пояснення. Люди на всьому острові носять один і той самий значок чи демонстраційну футболку, втюхуючи одне й те ж рекламне гасло. Вони отримують невеличкий приз чи грошову винагороду, якщо представник помітить їх із значком чи в рекламній футболці. Вони перетворюють свої тіла на рекламні щити. Носять бейсболки з телефонними номерами, що починаються на 1800. Місті прийшла в бібліотеку разом із тебе в пошуках книг про коней та комах, бо вчитель хоче, щоб вона їх прочитала перед тим, як цієї осінні піде до сьомого класу. Комп'ютерів тут немає, а якщо немає виходу в інтернет та до бази даних, то значить і відпочивальників тут немає. Кави тут не продають, не здають на прокат ні відеокасет, ні DVD. Нічого тут не дозволяється. Говорити лише пошипки. Тебі подалася до дитячого відділу, а твоя дружина у своїй персональній комі пішла до відділу мистецьких книжок. У мистецькій школі вчать, що славетні старі майстри на кшталт Рембранта, Караваджо та Ван Ейка просто укалькували, Малювали так, як не дозволяє малювати тобі її вчитель. Ганс Гольбейн, Д'їго Веласкес, вони просто сиділи в оксамитовому тенті в похмурій темряві і робили зарисовки навколишнього світу, світло якого прибувалося до них крізь маленьку лінзу, або відбивалося від викривленого дзеркала, або, як у камері Обскурі, проєктувався на їхню маленьку кімнату крізь невеличкий отвір. Навколишній світ проєктувався на екран їхнього полотна. Каналето, Гейнсборо, Вермеєр. Вони перебували в темряві годинами та днями, калькуючи будинок або голену модель в яскравому сонячному світлі зовнішнього світу. Іноді вони навіть малювали кольори прямо поверх спроєктованих кольорів, узгоджуючи відблиск тканини відповідно до її спроєктованих падаючих складок. Малювали точний портрет за один вечір. До речі, камера обскура означає латиною «темна кімната». Це там, де конвейер зустрічається з шедевром, де камера використовує фарбу замість окису срібла, полотно – замість плівки. Вони провели там увесь ранок, і в якийсь момент тебе підійшла і стала поруч із матір'ю. Тебе тримає в руках розкриту книгу і питає «Мамо». Втупившись носом, у сторінку каже «А ти знаєш, що потрібна температура 600 градусів упродовж 7 годин, щоб спалити людське тіло?» У книзі чорнобілі фото спалених жертв, скоті у боксерську стійку, з обвугленими руками, схрещеними перед обличчям. Руки стиснуті в кулаки, засмажені вогнем пожежі. Обвуглені чемпіони з боксу. Книга називається «Судові розслідування підпалів». До речі, сьогоднішня погода – пориви знервовані огиди з можливістю зловісних предчуттів. Місі Стерімор дивиться на них за свого столу. Місі каже Тебі. Поклади її назад. Сьогодні у бібліотеці твоя дружина Навмання бере книги з полиці рекомендованої літератури. Навмання розкриває книгу, там розповідається, що коли художник використовує дзеркало, щоб перекинути зображення на полотно, то те зображення виходить зворотним. Саме тому на полотнах старих майстрів майже кожна людина – шульга. А коли вони користувалися лінзою, то зображення виходило перевернутим. Тому хоч так, хоч сяк, а все одно вони бачили спотворене зображення. У цій книзі на старій дерев'яній гравюрі показано, як художник калькує проєкцію, а на сторінці хтось написав «Це можна зробити подумки». Саме тому співають пташки, щоб помітити свою територію. Саме тому стють собаки. Це як напис на зворотньому боці столу в дерев'яно-золотій їдальні. Посмертне послання Маври Кейт живим нащадкам. «Візьми в бібліотеці яку завгодно книжку», – написала вона. Це її тривалий ефект, витворений олівцем, її саморобне безсмертя. А під цим новим посланням стоїть підпис Констанція Бертон. Це можна зробити подумки. Місті Навмання витягує ще одну книгу і робить так, щоб вона розкрилася сама. Ця книга – про митця Шарля Меріона, блискучого французького гравера, який захворів на шизофренію і помер у психіатричній лікарні. На одній гравюрі із зображенням французького військово-морського міністерства видно класичну кам'яну будівлю з рядом високих флитоподібних колон. Твір здається бездоганним, поки ви не помічаєте юрму потвор, що спускаються з небес, а над цими потворами на хмарах написано олівцем «Ми їхня приманка і їхня пастка». І підпис «Мавра Кінкейт». Заплющивши очі, місті проводить пальцями по крінцях книг, що вишикувалися на полиці. Торкаючись країв шкіряних палітурок і тканини, вона, не дивлячись, витягує книжку і дає їй самі розкритися у своїх руках. Це Франциско Гоя, отруєний свинцем, що містився в його яскравих картинах. Фарбу він накладав пальцями, виколупуючи їх з барилець, аж поки не захворів на свинцеву анцефалопатію, що привела до глухати, депресії та божевілля. На розкритій сторінці – зображення бога Сатурна, який пожирає власних дітей. Похмуре темне тло навколо булькатого велетня, що підкусує руки від безголового тіла. На білому окрайку сторінки хтось написав «Якщо ти знайшов оце, то все одно ще зможеш урятуватися». І підпис. Констанція Бертон. У наступній книзі французький художник Ватто зображає себе блідим худорлявим гітаристом, що помирає від туберкульозу, як і було з ним у реальному житті. На голубих небесах зображеної сцени хтось написав не малюй їм своїх картин. І підпис. Констанція Бертон. Щоб перевірити себе, твоя дружина йде через кімнату під пильним поглядом старої бібліотекарки, що дивиться крізь маленькі круглі окуляри в чорній трутянній оправі. У руках містя несе про вато, гою, камеру обскуру, і всі вони розкриті і вкладені одна в одну. Тебі підводить на неї погляд за столу, заваленого купою дитячих книжок. Опинившись у літературному відділі, місті заплющує очі і проводить пальцями покорінням старих книг. Вона зупиняється і навмання витягає одну з них. Ця книга про Джонатана Свіфта, про те, як у нього розвинувся синдром Меніє і його життя стало нестерпним через паморочення та глухоту. Розлючений та згорьований, він написав злу сатиру «Мадре Гулівера» та скромну пропозицію, де пропонував британцям для виживання поїдати ірландських дітей, кількість яких невпинно зростала. То була його найкраща робота. Книга спонтанно розкрилася на сторінці, де хтось написав «Вони змусять тебе убити всіх божих дітей, щоб порятувати своїх» і підпис «Мавра Кінкейт». Твоя дружина вклала цю нову книгу в попередню і знову заплющує очі. Тримаючи під рукою сто книжок, вона простягає другу руку, щоб намацати нову книгу. В місті пробігає пальцями від корінця до корінця. Заплющивши очі, вона робить крок уперед і впирається в м'яку стіну, від якої йде запах талькової пудри. Коли вона розплюшує очі, то бачить перед собою червону губну помаду і біле напудрене обличчя. Зелена шапочка на лобі, з-під шапочки відніється голова з кучерявим сивим волоссям. На шапочці написано: Телефонуйте 1800 555 1785, і ви отримаєте повне задоволення. А під шапочкою окуляри в чорній друтяній оправі, твідовий костюм. Вибачте, каже голос, і це голос бібліотекарки місіс Терімор. Вона стоїть собі, схрестивши руки на грудях, і місці робить крок назад. Темно-червона губна помада каже. «Мені б не хотілося, щоб ви нищили книжки, вставляючи їх отак одна в одну». бідолашна на місті, вона перепрошує. Її завжди не везе, і вона повертається, щоб покласти книги на стіл. Але місіс Терімор розставляє руки і хапає її, кажучи, «Будь ласка, дозвольте мені самі повернути їх на полиці. Будь ласка». Місті каже, що ще не час. Каже, що їй іще треба в цих книгах дещо переглянути. І поки дві жінки борються за право заволодіти купою книжок, одна з них вислизає і гепається плеском на підлогу. Так гучно, наче тобі хтось ляпасадав. Книга розкривається і стає видно напис «Не малюй їм своїх картин». А місіс Террімор і каже «Боюся, це довідкові книжки». Та місті відказує «Ні, не довідкові, принаймні не всі. Он дивіться, написано, якщо ти знайшов оце, то все одно ще зможеш урятуватися». Бібліотекарка дивиться на це крізь свої окуляри в чорній оправі і каже, «Завжди хтось робить нову шкоду. Кожного року». Поглянувши на високий годинник у горіховому корпусі, вона каже, «Що ж, якщо ви не заперечуєте, то можете вважати, що ми сьогодні закрилися раніше». Звіривши свій наручний годинник з високим годинником у горіховому корпусі, бібліотекарка додає, «Ми закрилися 10 хвилин тому». Тебі вже передивилася свої книжки. Вона вже чекає біля вхідних дверей і гукає. «Поквапся, мамо, тобі ж пора на роботу». А бібліотекарка, засунувши руку в кишені свого твідового жакету, дістає звідти велику стиральну гумку рожевого кольору.